Sidan 1 i boken. När du hör den här signalen. Ja, ska du vända bladet. Är du klar? Så börjar vi. Av stora klättrar och feta efterrätter. och biffar med led från flottiga tjejer. Blir man trötter, men aldrig om morötter rrra pa pa pam pam pam pa, pa. mm, -hmm, mm -hmm. Glad, Och all slags ja bäst til fest Lille Skutt sjöng glatt när han gick ut för att hämta morgonmorötterna. Han var inte lika glad när han kom in med dem. Någon har tagit morötter i vårt land i natt, sa han. Och morgonen därpå var det likadant. Nja! Nästa natt satt han inne i stubben och kikade ut på morotslandet. Det syntes bra i morgnskenet. Plötsligt hände något märkligt. En del morötter hoppade upp ur marken och seglade bort i luften. Han väckte Nina kanin. När hon kom till fönstret var allt som vanligt där ute. Du har säkert drömt, sa hon. Men nästa morgon var faktiskt fler morötter borta och det syntes på hålen att de var nyupptagna. Det är säkert ett spökeri, så hemskt, sa Nina. Skalman förstår sig på konstigheter, sa lille skutt och skyndade iväg till Skalmans hus. På dörren satt en lapp. Borta kommer hem någon gång, Skalman. På vägen tillbaka mötte han Bamse och berättade om morötterna. Vi är så rädda, sa lille skutt. Det ska ni inte vara, sa Bamse och klappade honom på huvudet. Jag kommer hem till er och håller vakt i natt. De satt uppe och spanade alla tre Bamse, Lille Skutt och Nina Kanin Minihopp ville också vara med Men han somnade efter en kvart Vid midnatt såg de några morötter röra sig Lille Skutt och Nina satt stela av skräck Men Bamse sprang ut för att fånga morötterna Som flög åt alla håll Han fick tag i två Minst tio kom undan sa han förargat. Det här är för konstigt för mig. För mig också, sa lille skutt. Och för mig, sa Nina. Varför var inte skalman hemma? De var riktigt förargade på honom. Fast han kunde ju inte veta att det här skulle hända. Samtidigt hände något annat som var ganska mystiskt. Lite avsides på en kulle finns en gammal borgruvin där ingen har bott på flera hundra år. Mörk och dyster omgiven av risiga buskar ligger den alldeles öde. En kväll när Herr Räv hade varit nere i byn såg han att det lyste i fönstergluggarna. Han berättade det hemma. Nästa dag lekte Lillmikkel med Brumma och då talade han om det för Brumm, Teddy och Nallemaja. Ska vi smyga dit och kika, sa Nallemaja. Vi måste fråga om vi får först, sa Teddy. Tänk om de säger nej, sa Brum. Då frågar vi inte, sa Nallemaja. Och så gav de sig iväg mot borgruinen. De skulle ha ätit för länge sen sa Brummelisa ängsligt. Var är de? Ja, de leker väl och glömmer tiden, sa Bamse. De gick till den gamla ruinen, sa Lilmikkel. Pappa såg att det lyste där igår kväll. Vem vill flytta in där? sa Brummelisa. Kanske morotskyvarna sa Lille Skutt. Spökena, sa Nina Kanin. Vi går dit och tittar, sa Bamse. Vi, vi, vi? Vika vi? Undrade lille skutt. Ja, jag då, sa Bamse. Tog en burk dunderhånung och traskade iväg. Katten Jansson och husmusen lekte på ängen när Bamse gick förbi. Undras vart han är på väg, sa husmusen. Mm. Vi kilar efter och tittar Föreslog katten Tänk om de hade vetat Mjö Det var verkligen ruffigt Inne i borgen Dam, spindelväv och hål i väggar och tak Nya. Varför är vi här? Sa katten Jansson För att vi följde efter Babse sa husmusen Det var dumt sa katten. Det var din idé, sa husmysen. Bamse ställde honungsburken på ett bord och såg sig omkring. Det märktes att ingen hade bott där på hundra år. Men bestämt hörde han röster från rummet bredvid. Han gick dit, men det var lika tomt. Han sniffade. Det luktade rök. Någon hade just eldat i den öppna spisen Visst fanns det någon i borgen Men varför såg han ingen? Katten Jansson jamade förtvivlat i rummet bredvid Bamse sprang dit och han såg katten Ändå trodde han knappast på vad han såg Katten svävade i luften med svansen i vädret Det var som om en osynlig hand höll i svansen. Bamsen försökte hjälpa men då släppte den där osynliga handen taget och katten föll i golvet. Nya. Någon stönade i nästa rum. Katten och husmusen höll sig tätt, tätt in till Bamsen när han gick dit. Där satt Brum, Teddy och Nalle Maja. Bundna till händer och fötter med trasa för munnen. Vem gjorde det här? Undrade Bamse medan han befriade dem. Vet inte, vi såg inga, sa Nalle Maja. Men vi kände dem, sa Brum. Kanske bäst att jag äter, började Bamse men hejdade sig. Honungsburken stod inte kvar där han hade ställt den. Den var Borta. Ja, ja, den hör väl snart av sig, sa Bamse. Ja, har han, har han blivit korrig. Honungsburkar hörs väl inte, sa katten. Nu är du dum, sa husmysen. Jag förstår precis vad han menar. Ja, det gör jag också, sa katten, fast den han ingenting begrepp. Då kom det som Bamse väntade på. Skriket. Ah! Bara Bamse blir stark av Dunderhornung. Alla andra får hon i magen i tre dagar. Hornungsburken stod i ett hörn med locket av och skriket kom därifrån. Men den som skrek syntes inte. Mjau! Så plötsligt, som ett trolleri, syntes en blek, rosa dimma. Den blev till en Liten röd figur som höll sig för magen och gnällde. Bamse har alltid en burk motmedel mot underhåring i fickan för att hjälpa dem som han tycker synd om. Den lille röde figuren blev rädd och försökte smita undan men Bamse grep tag och hällde i honom motmedel. Genast gick verken över och den lille hoppade glad upp och klappade Bamse. Nu kom nya figurer fram ur dimman, röda, orange, gula, gröna, blå, indigo och violetta i alla regnbågens färger. Vilka är ni? frågade Bamse. Regnbågsnuttar, sa de och började alla tjattra på en gång. Till slut förstod Bamse i alla fall det här. De hade alltid bott på ön under regnbågen. Där odlade de morötter. De tålde ingen annan mat. Och så kunde de göra sig osynliga. Men högst i fem minuter. En dag kom en megastor drake flygande till ön. De flydde i små båtar, kom hit och hittade borgeruinen. Och nu började allihopa att gråta. Förlåt oss för morötterna, förlåt, förlåt. Och förlåt att vi band dina ungar, vi var rädda att de, att de skulle skvallra. Ja, det begriper jag väl, sa Bamse. Vi ska ordna så bra vi kan för er. Heja! Tarna bodde gärna i den gamla borgen. Och på ängen nedanför Bamses hus skulle de odla morötter. De satte genast igång med krattor och spadar. Bamses och hans vänner hjälpte till. Ja. Krösesork protesterade. Jag tänkte bygga motorväg här. Det tänkte inte vi, sa Bamses. Och Krösus fortsatte. Men de där brokiga figurerna kan ju inte bo hos oss. De är ju inte som vi. Vilka är vi? Sa Bamsargt. Brun, björn, vit kanin, grön sköldpadda, röd räv, svart eller grå eller lila varg, gul sork. De är väl också vi? Då gick Krösus. – Ja, han vet varken vad vi eller de är. Bara vad jag är. Jag, är eh, Krösus, sa Skalman. Men regnbågsnuttarna verkade inte riktigt glada och Bams undrade varför. – Bara några av oss lyckades fly, sa en av nuttarna. Vi tänker på de som blev kvar på ön, sa en annan. – Åt draken upp dem, undrade några andra. Ja, vi åker dit och tar reda på det, sa Bamse. Vika vi? vi, vi, vi? Med Mega stor drake! Usch, usch, stammade Lille Skutt. Vi behövs alla tre för att klara båten, sa Bamse bestämt. Och så blev det som det brukar. Bamse, Skalman och Lille Skudd gav sig iväg med Victoria. Katten Jansson och Husmusen smet ombord när ingen såg det. Stövar Victoria mot gryningens trimma Stjärnor som glimma, följer vår färd Sjösägras, tror ja, är båten som heter Victoria Med henne for ja, gärna rundt hela vår värld Resan gick bra Snart såg de regnbågsön. Runt den ligger farliga undervattensklippor och strömvirvlar så de ankrade upp ett stycke utanför och satte livbåten i sjön. Är, är det inte bättre om jag stannar kvar och vaktar Victoria, sa lille skutt. Mycket bättre, sa Bamse som förstod sin lille kompis. Bamse rodde, men det var svårare än han trodde. Så han sträckte sig för att ta en klick till underhånum. Sedan gick allt så galet som det kunde gå. Innan Bamse fick tag i burken kastade en stor våg livbåten mot undervattensklippor, Båten stod sönder och de hamnade alla i vattnet. Bamse såg hur skalman spolades mot land och hur katten Jansson och husmusen kämpade i lådan med honungsburkarna. Men han kunde inte göra någonting för dem. Han hade fullt skå att klara sig själv och inte krossas mot de vassa klippor dit vågorna försökte kasta honom. Babsi är ju bara en vanlig liten björn när han inte är dunderladdad. Den vanlige lilla björnen drev iväg längs stranden. Efter en lång, hård kamp kom han i land på ett ställe utan klippor. Räddad, pustade han. Räddad. Men så tittade han upp. Vad han då såg gjorde honom mer rädd än räddad. Framför honom på stranden stod draken. Nja! Amse tittade sig omkring för att se om han kunde smita undan. Då såg han något rött blänka ut i vattnet. Var det inte Det flöt sakta mot land. Jo, visst, det var en honungsburk. Han rusade ut i vattnet, fick tag i burken och vadade sakta mot land. Nu, min stor stordrömmel, ska vi talas vid, sa han tufft. För farmors stunderhånung kan man lita på. Locket gick lätt av och ut hoppade katten Jansson och husmusen. De hade hällt ut honungen ur burken för att rädda sig i den. Bamses blick var lika tom som burken han stirrade i. Draken böjde sig ner, lyfte Bamse i hängslerna och flög in mot ön med honom. Katten och husmusen sprang förskräckta efter. Ja, han tänker säkert äta upp Bamse, sa katten. Varför säger du så? sa husmusen. Mjau! Men de hade alla haft fel. Mitt på ön bodde fortfarande glada och lyckliga regnbågsnuttar. Draken har bott alldeles ensam på ön bredvid i hundra år. Han flög hit för att få sällskap sa en nutt. Han är lika snäll som stor, sa en annan. Men han skrämde iväg många av oss. De har säkert drunknat, sa en tredje nutt. Nej, de bor hos oss, sa Bamsa. När så skalman också dök upp var alla glada. Ja, jag drog mig in i skalet och kröp ut när vågorna hade kastat i land mig, sa han. Bamser, skalman, katten Jansson och husmusen fick flyga på draken tillbaka till Victoria. Nja. Så kunde de segla hem och hjälpa nuttarna tillbaka till ön. Många var ledsna när de trevliga kompisarna for hem. Mest förargat var Kröses sorg. Mm, de kunde göra sig osynliga. Det kunde ha blivit perfekta, fixare sorkar, tänkte han. Men Bamse och hans vänner gick upp till gamla farmor och åt pannkakor. Mm. Aldrig är man så glad som hemma i farmors köp. Pannkakor varje dag. O ni farmos köl här tio september det sansas med sand klockan i farmos köl tickar i volkan takt och tiden rinner och klockans sor och allting Her je varmt goz gott Aldrig je er man så so